İmam Səccad əleyhissalamın xütbəsi Sonra İmam Zeynal Abidin əleyhissalam cemaata buyurdu ki, sakit olsunlar. Cəmaat dərhal sakitləşdi. O həzrət Allaha həmd-i səna etdi. Peyğəmbər Salavatullahın adını çəkib ona salam göndərdi, sonra buyurdu. Ey küfə cəmaatı! Hər kəs məni tanıyırsa, özümü tanıttırmağa ehtiyac yoxdur. Hər kəs məni tanımırsa, bilsin ki, mən Əliyibni Hüseyn İbni Əbu Talibəm. Mən o kəsin oğluyam ki, onun hörmətini saxlamadız. Mal dövlətini qarət, əhl əsir etdiniz. Mən o kəsin oğluyam ki, Fəratın sahilində heç bir günahı olmadan onu qətlə yetirdiz. Mən o kəsin oğluyam ki, işkəncə altında onu şəhid etdiniz. Ey cəmat, sizi Allaha and verirəm, deyin görüm siz atama məktub yazıb onunla peymam bağlamadınızmı? O isə sizin yanınıza gələndən sonra məkir və hiylə işlədib onu öldürdünüz. Ölüm olsun sizə ki, öz ahirətiniz üçün çox pis azıqa hazırladınız. Nə pis fikirləriniz vardır Əgər Peyğəmbər salavatullah sizə desə ki Siz mənim övladlarımı öldürdünüz Hörmətimi saxlamadınız Və mənim ümmətimdən değilsiniz, Ona nə üzlə baxıb, nə cavab verəcəksiniz Bu vaxt küfəlilər uca səslə ağlamağa başladılar Onlar bir-birinə dedilər Həlak olduq, bilmədiyik İmam Səccad əleyhissalam buyurdu Allah rəhm eləsin o kəsə ki, mənim nəsiyyətimi qəbul edəcək. Mənim vəsiyyətimi Allah, Peyğəmbər salavatullah və onun əhl yolunda qoruyacaq. Çünki bizim getdiyimiz yol Peyğəmbər salavatullahın yoludur. Küfəlilər bir səslənd edilər, Ey Peyğəmbərin oğlu, biz hamımız sənin sözünə qulaq açacaq. Biz səninliyik, sənə itayət edəcəyik. Sənin əhd-i peymanını qoruyacaq və heç vaxt səndən ayrılmayacaq. Hər nəyə əmr etsən, itayət edəcəyik və hər kəs səninlə vuruşsa, biz səninlə çiyim-bəçiyim çiyim vuruşacaq. Hər kəs səninlə sülh bağlasa, biz də sülh bağlayacaq. Biz Yeziddən intiqam alacaq, sizə zülm edənlərdən üz döndərəcəyik. Lakin Həzrət Səccad əleyhissalam, Onlara belə cavab verdi. Ey hat, ey hat, ey hiləgər hoqqabazlar! Məkir və hilədən başqa heç nə bilmirsiz? Atamın başına gətirdiklərinizi mənim də başıma gətirmək istəyirsiniz? And olsun Allaha ki, bu heç vaxt mümkün olan iş deyil. Çünki bizim yaralarımız hələ sağalmamışdır. Atam dünən şəhid, Əhl-i əyalı isə bu gün əsir oldu. Bu acı hadisəni heç vaxt unutmaram. Qəmqüssə bütün vücudumu bürüyübdür. Xaişim budur ki, bizim nə əleyhimizə, nə də xeyrimizə qiyam etməyin. Sonra o həzrət buyurdu. Əgər Hüseyn əleyhissalam şəhid olubsa, bu təcüblü deyil. Çünki onun atası Hüseyn əleyhissalamdan kəramətli və üstün idi lakin onu da şəhid etdilər. Bəs, ey Kufə cəmatı, siz Hüseyin ə.s.ə üz verən müsibətə görə sevinməyin. Onun müsibətləri bütün müsibətlərdən böyükdür. Fəratın sahilində şəhid olan Hüseyin ə.s.ə canım qurban olsun. Onu öldürənlərin yeri cəhənnəmdir. Sonra İmam Zeynal Abdin ə.s. Bu beyti kinayə ilə oxudu. Biz başdan başa sizdən cana doyduq və bundan sonra nə bizə kömək eləyin, nə də bizi öldürün.